про приєднання козацької землі до Великого царства російського, відбув з Києва 30 січня, а вже 15 лютого став у Кремлі. Переказували, як гетьман Хмельницький домагався від Бутурліна присяги царської при Переяслівському соборі, а Бутурлін затявся, сидів у посольській хаті, не хотів йти до собору, бо цар московський ні перед ким не присягає, а присягають усі йому. Гетьман не поступався своєю гідністю, сам тих перемов з Бутурліним Невів, посилав Переяславського полковника Павла Тетерю, але той вертався ні з чим, хоч який пронозливий був у мові після наук у єзуїтів, тоді Богдан сказав йому піди і передай, боярину, ось таке. Не хоче він присягати, бо немає в них такого звичаю. А перед Господом Богом вони присягають? Ось нам винесуть з вівтаря хрест животворного дерева, і станує перед ним навколішки, і заприсягнуся в ім'я народу українського перед Всевишнім, то хіба ж посланець царя московського не вчинить цього? Сопроти Бога святого не міг піти і царський боярин Бутурлін, Оба вони з гетьманом стояли навколішки перед Христом і перед іконами, і вийшло так, що присяга стала обопільною, хоч і безсловесною. Після Переяслава для укладання постатейного договору з царем мав їхати до Москви сам Хмельницький, але війна грузила Україні і далі. Королівські війська опустошили окраїнні землі, молдавський господар – Георгіца мірився вдарити на бушу, з'єднавшись з короною Орда, хижо вистежувала кожне посунення Гетьманове. Генерального писаря Виговського, який рвався до Москви, Богдан теж не відпустив, а поставив на чолі посольства генерального суддю Саміла Богдановича Зарудного і Переяславського полковника Павла Тетерю. посульській гідності надано також Осавулові Братславському Григорію Кириловичу, Готаманам Чигиринським Герману Гапоновичу та Іллі Харитоновичу, писарем і тлумачем посольським назначено Якова Івановича. А їхав з посольством ще й окремий посланець Хмельницького доцаря Конрад Якимович. Вирішивши з Чигирина 27 лютого, поки не скресли ріки, їхати мали через Ніжин Конотоп до Потивля, а вже далі до Москви самої з супроводом от Потивліського воєводи. Було то найчисленніше посольство в діях України. У Ніжині зібралося 135 осіб, з них 65 посольських, інші – купці і духовні. Посольство мало 65 возів і 15 коней верхових, а весь обоз не мав ні кінця, ні краю. Ми з Саватієм їхали на монастирським парокіннім візку, плетеним пруттям, з галобудою від негоди, досить містким для рухляді, за що на Москві звано такі візки київськими натопчанками, бо натоптати в них можна було аж он скільки». Путивліський воєвода вжахнувся небаченому козацькому обозу і відпустив на Москву тільки половину людей і возів, всіх інших затримав своєю владою. Нас з оцем Саватієм пропущено без зволікань, бо кликані були самим патріархом, а многомудрий Саватії перекладачем книг грецьких і латинських, а я справщиком новопечатних книг руських по грецьких книгах і слов'янських требниках, печатаних для литовсько-руських уніатів у Венеції. Брат мій Марко, сотник козацький у черкаському полку, передав мені з посольськими козаками цедулу, який благословив мене на добрі діяння. З належним респектом відзиваючись про мою вченість, та не забув зазначити, що оба ми, а він шаблою, а я пером, маємо послужити для щасливого пробування і всілякої хвали народу Україно-Руського і для слави Бога Пресвятого». Я пошкодував, що посольстві немає мого старшого брата, бо як же добре було б мати в чужій стороні біля себе рідну душу, бодай на час короткий. На що отець Саватій відбуркнув неспівчутливо, мовляв, у такому стиску людському, за досить і одного несміяновського. сміянуського. Мізерний тілом Саватій натякав на мою козацьку великоногість і великорукість, і він кублився в плетеній халабуді, надягав на себе поверх ряси, кожушка, попонку, і, поздавалося йому, ніби ягеть витіснив його з натопчанки, тому він майже з жахом думав, що ж буде, коли б до Несміяновського долучився ще й так само здоровенний Сміян, а насправді ж я весь візок віддав Саватію, а сам гнувся впередку, правлячи кіньми і пильнуючи, щоб на розкатаній сеньмій дорозі нашого